Розділ 18. Я приїхав до Омахи, і якщо дійсно місто для дурнів, як я мав колись звичку казати, то спершу я був суто показовим громадянином. Я зайнявся тим, що працьовито пропивав землю Арлет, і навіть при її неймовірно малій ціні ця справа забрала в мене два роки. Коли не пив, я відвідував ті місцини, де бував Генрі в останні місяці його життя. Бакалійну крамничку… З автозаправкою в Лаймбіска під рекламою дівчини в блакитному чепчику. На той час вже закрито з оголошенням на забитих дошками дверях. Продається банком. Ломбард на Додж-стрит, де я змавпував свого сина і купив цей пістолет, що лежить зараз у моїй кишені. В омаській філії першого сільськогосподарського банку. Молоденька касирка все ще працювала там, хоча її прізвище вже було не Пенмарк. Коли я віддала йому гроші, він сказав дякую, розповіла вона мені. Може, він і пішов по поганій стежині, але виховав його хтось добре, а ви його знали? Ні, збрехав я, але я знав його родину. Звичайно, я ходив до святої Евсебії, хоча не намагався потрапити всередину, щоб розпитувати там про Шеннон Коттері, у гувернанток чи матрон, чи хто знає, які там у них титули. То була холодна, непривітна, велика будівля. Її важкі цегляні стіни і вузькі вікна ідеально демонстрували, як папістський клір ставиться в душі до жінок. Вигляд кількох побачених мною вагітних дівчат, котрі ходили крадькома, з потупленими очима і опущеними плечима, розповів мені все, що я хотів знати про те, чому Шенон так бажала вирватися звідси. «Дивно, про те, що найближче я почувався поряд із моїм сином у тому провулку» у тому, що відходить від галатін стріт на якій міститься заклад, аптека і содовий апарат. Цукерки-шрафц і найкраща домашня вершкова помадка – наш фах. Це за два квартали від Святої Евсебії. Там стояв дерев'яний ящик на вигляд надто новий, щоб на ньому міг сидіти Генрі, чекаючи на дівчину достатньо авантюрно, щоб поділитися інформацією в обмін за сигарети але я вмів прикидатися, отже так і робив. Таке прикидання вдавалося мені легше, коли я був п'яний, і здебільшого відвідуючи Галатін-стрит, я дійсно бував добряче на підпитку. Іноді я уявляв собі, що зараз знову 1922 рік, і це я чекаю на Вікторію Стівенсон. Якщо вона прийде, я віддам їй цілу пачку сигарет за те, щоб вона прийняла від мене єдине послання». Коли тут з'явиться юнак, котрий називається Генком і питатиме про Шен Котері, скажи йому, щоби катав геть звідси. Хай верзе свій джаз де інде. Скажи йому, що його батько потребує його на фермі. Чи, можливо, тільки працюючи вдвох вони зможуть її вберегти. Але та дівчина була недосяжною для мене. Єдина Вікторія, котру я зустрів, була її пізнішою версією. Тією, що з трьома гарненькими дітлахами... І поважним титулуванням місіс Галет на той час я вже покинув пиячити, мав роботу на одежній фабриці Білтрайт і знову познайомився з бритвеним лезом та милом для гоління. Піддавшись такій моїй поверховій респектабельності, вона прийняла мене достатньо привітно. Я зізнався їй, хто я такий, тільки тому, що мушу вже бути чесним до кінця брехня була неможливою. По тому як на секунду спалахнули її очі. Я зрозумів, що вона помітила схожість. Боже мій, але ж він був таким делікатним, говорила вона, і таким шалено закоханим. Мені Ішен, так жаль, вона була чудова дівчина, все трапилося немов у якійсь трагедії Шекспіра, чи не так, тільки вимовила вона традегії. І після того я вже більше не ходив до провулка біля Галатін стрит, бо я так розумію, що вбивство Арлет отруїло навіть замах на вираження сердечності у цієї. Безневинної мамуні з Омахи. Вона вважала, що загибель Генрі і Шеннон це як смерті у традегіях Шекспіра. Вона вбачала в цьому романтичність. Чи дотримувалася б вона такої ж думки, якби почула, як верещить востанє моя дружина з під просякнутого кров'ю джутового мішка? Або якби побачила обличчя мого сина без окого, без губого. Я мав дві роботи живучи у ворітному місті знаному також як місто дурнів. Ви скажете, а як же, звісно, що мав роботу, бо інакше жив би на вулиці. Проте людина, чесніша за мене, продовжувала би пити, навіть коли вже схотіла би перестати. Людина більш гідна, ніж я, закінчила би спанням по підворіттях. Мабуть, я міг би сказати, що після всіх тих втрачених років я зробив ще одну спробу зажити нормальним життям. Були моменти, коли я дійсно в це вірив, але лежачи в ліжку вночі, і дослухаючись, як пацюки весело шастають у стінах, вони завжди залишалися моїми постійними компаньйонами. Я завжди знав правду. Я все ще намагаюся виграти. Навіть після смерті Генрі і Шеннон, навіть після втрати ферми, я намагався перемогти труп у колодязі. Її та її почет. Джон Генраген був начальником цеху на фабриці Білтрайт. Він не хотів наймати однорукого, але я випросив собі випробувальний термін, і коли довів йому, що можу тягати повністю навантажені сорочками й комбінезонами піддони, не гірше за будь-кого іншого з тих, то значилися в його зарплатній відомості, він мене взяв. Я тягав ті піддони 14 місяців, часто шкутильгаючи назад до мебльованої квартири, де я тоді жив, з вогнем, куксою і спиною. Але я ніколи не жалівся і навіть знаходив час на те, щоб навчатися шити. Я займався цим під час перерви на ланч, котра насправді тривала 15 хвилин та післяобідню перерву. Поки інші робітники прохолоджувалися на вантажному дебаркадері, курили та обмінювалися брудними анекдотами, я навчав себе класти рівні вистіги, спершу на використовуваних у нас джутових мішках. А потім на комбінезонах, котрі були головною продукцією компанії, у мене навіть виявився до цього хист. Я міг навіть зіпер вшити, що є великим умінням на одягозбиральному конвеєрі. Куксою я притримував деталь розкрою, а ногою тиснув на педаль електромотора. Шиття оплачувалося краще затягання піддонів, і для моєї спини воно було легшим, але пошивний поверх був темний. Печеристий і через чотири місяці я почав бачити пацюків, як вони никаються в тінях поза візками, котрими нам підвозили та відвозили деталі, та на горах свіжонасинених джинсів. Було кілька випадків. Я звертав увагу моїх сусідів по цеху на цих паразитів. Мені казали, що ніхто їх не бачить. Можливо, вони їх дійсно не бачили. Я гадаю, це більш схоже на правду, ніж те, ніби вони боялися, аби не закрили тимчасово цех не прибули щуролови робити свою роботу. Швадський цех міг втратити триденний заробіток, а може й тижневий. Для чоловіків і жінок із сім'ями це була би катастрофа. Їм виявилося легше сказати містерові Генрагену, що в мене видіння, я це зрозумів. А коли вони почали звати мене Навіжений Вілф, я і це розумів. Я не тому звідти пішов, я пішов, бо пацюки продовжували вчащати. Я відкладав потроху гроші, тож підготувався до життя, поки шукатиму собі іншу роботу, але я не встиг витратити накопичене. Цього через три дні після того, як пішов з Білл я побачив оголошення в газеті, з якого дізнався, що публічна бібліотека Омахи потребує бібліотекаря. Він мусив мати рекомендації або диплом. Диплома я не мав, але ж я все життя був читачем. А якщо події 1922 року мене чогось і навчили, то це віртуозно брехати. Я підробив рекомендації з публічних бібліотек у Канзас-Сіті та в Спрингфілді, що в штаті Міссурі, і отримав цю роботу. Я був майже певен, що містер Кворлс перевірить мої рекомендації і брехня розкриється, тому я працював так, немов змагався за звання найкращого бібліотекаря в Америці, і працював я швидко. Коли мій бос виставить мені звинувачення в обмані, я просто благатиму його про милість, сподіваючись на краще. Але ніхто мені нічого не виставляв. Я пропрацював у публічній бібліотеці Омахи чотири роки. У технічному сенсі я і зараз там працюю. Хоча вже тиждень не ходжу на роботу і не телефонував, щоб зголоситися хворим. Розумієте, пацюки. Вони і там мене розшукали. Я почав бачити, як вони насиджують на купах старих видань у політурній майстерні або перебирають лапками по стосах книжок на найвищих полицях, зиркаючи згори на мене своїми знайомими очицями. Останнього тижня я діставав у читальному залі для однієї літньої клієнтки том британської енциклопедії на літері R.A.S.T., де, поза всяким сумнівами, була стаття про «Ратус Норвігікус», не кажучи вже про свинобійньо, і побачив голодний сіро-чорний писок, що витріщився на мене зі звільненої порожнини між томами. Це був той пацюк, що колись відгриз дійку в бідолашної Ахелоїз. Не знаю, як таке може бути. Я був певен, що вбив його, але сумнівів я не мав. Я його впізнав. А як іще? Шматочок мішковини, скривавленої мішковини, застряг у нього в вусах. Чепчик. Я відніс том британіки тій старій леді, котра його замовила. На ній було горностаєве боа, і маленькі оченята звірка похмуро зиркнули на мене. А потім я просто пішов звідти геть. Довгі години я блукав вулицями, поки врешті не прийшов сюди, в мотель Магнолія. І з того часу я сиджу тут, витрачаю гроші, котрі накопичив, працюючи бібліотекарем, що більше не має ніякого значення. І пишу цю сповідь, котра значення має. Я. Один з них щойно вщипнув мене за щиколотку. Ніби кажучи, закінчуй швидше. Час майже весь вийшов. Кривава плямка почала розростатися в мене на шкарпетці. Мене це не хвилює ані трішечки. Свого часу я бачив набагато більше крові. У 1922-му нею була залита ціла кімната. А зараз я, здається, чую, чи це моя уява. Ні. хтось до мене з візитом. Я зацементував трубу, але пацюки все одно пролізли. Я засипав колодязь, але вона також знайшла дорогу назовні. І цього разу не думаю, щоб вона з'явилася сама. Здається, я чую чалапання двох парніг, а не однієї. Чи... Три? Їх три? Чи не дівчина, котра могла би стати моєю невісткою, в кращому світі також разом з ними? Гадаю так. Три трупи човгають коридором. Їхнє обличчя, те, що від них залишилося, споплюжені укусами пацюків, а варлет, лице ще й зсунуто на бік, ударом копита помираючої корови. Знову куснуло мені щиколотко. І знову. Як це готельна обслуга? О, знову. Але вони не візьмуть гору. І мої візитери також не встигнуть, хоча я вже бачу, як обертається клямка і відчуваю той дух? Рештки плоті, що звисають з їхніх кісток, видають цей сморід скотобійні. Бійні. Пістолет. Боже, де він? Стоп! О, зробіть щось, щоб вони не гризли мене! З Омаха Ворлд Гералд. 14 квітня 1930 року. Бібліотекар покінчив життя самогубством у місцевому готелі. Химерна картина відкрилася очам готельного охоронця. Тіло Вілфреда Джеймса, бібліотекаря публічної бібліотеки Омахі, було знайдено в місцевому готелі в неділю, коли зусилля працівників готелю встановити контакт з ним залишились без відповіді. Мешканець сусіднього номера поскаржився на запах, схожий на сморід зіпсованого м'яса. І готельна покоївка повідомила, що під вечір п'ятниці чула звуки приглушених криків чи плачу, Ніби як людина стогне від болю. Після неодноразових намагань достукатися і не отримавши відповіді, начальник служби безпеки готелю скористався своїм майстер-ключем і знайшов тіло містера Джеймса в кімнаті, розпластаним на письмовому столі. «Я побачив пістолет і припустив, що він застрелився».